Iubiți ascultători, studiul Cuvântului Lui Dumnezeu pe care îl petrecem împreună de o bună bucată de vreme ne aduce astăzi în fața textului de la Luca la capitolul 8, versetul 29, din care am expus o serie de meditații cu ocazia lecțiunii trecute. Astăzi, prin voia Lui Dumnezeu, prin ajutorul pe care El ne-L va da și călăuzirea Duhului Sfânt, împletite cu bunăvoința dumneavoastră și cu răbdarea pe care o veți manifesta stând lângă aparat, ne vom continua gândurile pe care le-am lăsat neexpuse cu ocazia lecției trecute, după aceea, prin aceeași bunătatea lui Dumnezeu și răbdarea dumneavoastră, vom continua pe cele care îl urmează. În curând vom parcurge, deci, versetul 29 din Luca de la capitolul 8, nu înainte însă de a ne întoarce puțin în satul Zaroșe și a vedea cum stau lucrurile pe acolo. Ne aducem aminte cu multă încântare, cu multă bucurie și cu multă uimire cum în lecțiunea trecută domnul Cozima dezvăluie întreaga istorie nei. Ana rămâne surprinsă, pentru că necunoscând în amănânțime toată istoria, judecase bunătatea Domnului Cozima, o bunătate dincolo de orice margini, drept, răutate și cruzime. Așa cum am spus în lecțiunea trecută, mulți dintre noi vom avea surpriza aceasta în ziua veșniciei, când vom vedea că toate lucrurile pe care le-am socotit rele acum, pe care ne le trimite asupra noastră Dumnezeu, fie boli, fie stări de tristețe, fie pierderi, indiferenți, ar fi, fie chiar moartea unui din cei dragi, noi socotim asta o cruzime din partea lui Dumnezeu. Dar vom vedea în ziua veșniciei că, de fapt, aceasta a fost manifestare unei dragoste de neînțeles, nespus de mare, nețărmurit de mare a lui Dumnezeu față de noi, prin care ne-a salvat sufletele noastre de la o pierzare veșnică. Probabil că este bine cunoscută istoria de către cei mai mulți, petrecută în Vatican cu ocazia picturilor celebre din Biserica Mare, Sfântul Petru. Pictorul, după ce era gata cu ultimile retușuri, pe schela aceea la înălțimea mețitoare, se tot da puțin mai înapoi, puțin mai înapoi, ca să aibă o privire mai de ansamblu a picturii sale, să vadă ultimile retușuri care ar trebui făcute. În timpul acesta, ajutorul lui se liniștit, cu bidoanele de vopsea în mână, cu toate uneltele acolo lângă pictură. La un moment dat, spre surprinderea și groaza pictorului, calfa ajutorului, se apropie, pune mâna pe pensulă și trage peste picturile pentru care muncise ani de zile acolo. Îngrozit atunci, în plin de mâna aprinsă, s-a dus către el să-l de gât și să-l omoare. Dar acesta îi spune liniștit: A trebuit să distrug lucrarea ca să salvezi maestru. Și a explicat, maestre, dacă mai făceai un singur pas înapoi, te prăbușeai în gol și erai mort. A trebuit să strig lucrarea ca să-ți viața. Sigur, acesta a fost recunoscător, în urmă, față de ajutorul său. Vom vedea și noi în cer că Dumnezeu a trebuit de multe ori să ne strice socotelile noastre de dragul veșniciei și îi vom fi recunoscători. N-ar fi mai înțelept pentru noi de acum deja să primim cu plăcere și cu bucurie, chiar dacă nu înțelegem toate cele ce ne le trimite? Haideți să vedem ce s-a întâmplat mai departe. Deci, morarul îi dă lui Ana, tot secretul în legătură cu Andrei i-a explicat și i-a înțeles că Andrei trebuia să mai rămână o vreme în stare aceasta ca să se fortifice fizic. Ana pleacă să facă niște vizite, iar moralul a rămas singur în toată casă. Umblă de colo până colo prin curte, văzut de vite și de păsă și când se întoarse doamna Somora, îl găsit citind în Biblie. Ana nu și putu deloc face vizita la bolnave pentru care plecase. Pe când se apropia de căsuța doamnei Zeman, o surprinse cântatul mai multor voci. Se grăbi spre ușă, o deschise și a rămas uimită pe prag. La masă ședeau cinci femei cu cărțile de cântări deschise și cântau cântarea O frunte însângerată sub ramura de spini. În afară de stăpâna casei, mai era țăranca Horac din partea de sus a satului, nora ei mai în vârstă, mama ei, soția groparului și soția pădurarului din partea de jos a satului. După ce Anaș reveni din uimire, se apropie... Și se așeză lângă cele care cântau. Cântarea se sfârșise, și ca Horac întinse mâna spre ea. Oh, ai avut mare dreptate, Anicico! Omul trebuie și poate să știe că păcatele îi sunt iertate. Am cântat doar și în această cântare că Iisus Hristos ne-a plătit vina. Ah, nici nu vă pot spune cât sunt de fericită! Dumnezeu mi-a iertat păcatele ca și Dorcăizeman de aici sau ție, Anicico. Eu stau acum în harul lui. Lăudat să fie domnul pentru asta din veșnicie în veșnicie, se bucurea fata. Dar, Ana, ar trebui să ne spui și nouă cum să ajungem la această fericire, intervenind Nora, doamnei Horac, o femeie tânără și chipeșă. De când a început mama să-și plângă păcatele, la toți ni se părea că ne-ar fi căzut dintr-o dată o piatră pe inimă. Sau ca și cum ne-ar fi deschis cineva ochii și ne-ar fi arătat ticăroșia. Acum însă când o aud, lăudând pe Dumnezeu cu atâta bucurie, văd că povara a dispărut cu adevărat și-aș vrea și eu să scap de mine. O, într-adevăr, fată dragă, dacă ne poți ajuta, fă-o!" întări mama ei, soția groparului. Știi?" Nu de mult i-a dat Andrei, bătrânului meu, o broșurică și el ne-a citit din ea cum a venit potopul și cum au fost salvați în arcă numai opt oameni și că și noi trebuie să ne lăsăm salvați. De atunci însă m-am tot gândit și eu la asta. Azi m-am dus la nașă și am găsit-o cu totul schimbată. Ea nu mai plânge, ci laudă neînceta pe Dumnezeu. Atunci mi-a trecut imediat prin minte că poate ea a găsit arca aceea, corabia aceea și a scăpat de potop. Vecina de aici mi-a spus că și ea îl caută pe Dumnezeu, deși ea cunoaște Scriptura, recunoaște că suntem cu toții foarte departe de Dumnezeu. A, da, copila mea, dădu din cap soția pădurarului o băbuță cu aspect prietenos. Încă din tinerețe am simțit că pe mine și pe bătrânul meu ne-a tras cineva și ne-a chemat la Dumnezeu, dar pentru că n-am văzut pe nimeni mergând între acolo ne-am temut să mergem singuri pe cale. Până ce ai apărut tu, Anicicu? Am văzut imediat că ești altfel decât ceilalți și de aceea am venit atât de des pe la bunica ta ca să te pot vedea și auzi cum vorbești din scriptură despre Dumnezeu de parcă l-ai fi văzut. Totuși erai dintr-un alt sat, mai bine crescută, făceai bine oamenilor altfel decât noi. Atunci m-am gândit că Dumnezeu te-a cu o dragoste deosebită și că nouă ne este cu neputință să trăim ca tine. Dar atunci s-a arătat o schimbare la Dorca Zeman. Să nu mi ia în nume de rău, dar spun că la ea am fi crezut cel mai puțin într-o îndreptare. Și totuși s-a întâmplat. Ei, mulți au crezut și poate o mai crezi și azi, că ea și-a pierdut mințile, dar eu știam din scriptură că Iisus Hristos a venit să caute pe cei pierduți. Da! Eu știam prea bine că mintea ei este perfect sănătoasă. Ea a făcuse ceea ce eu și bătrânul meu vroiam să facem din totdeauna, dar n-am făcut niciodată. Și anume, ea s-a întors cu adevărat la Dumnezeu. Iar acum, fără să ne dăm seama acum, ne-am adunat aici. Și bine ai făcut că ai venit și tu. Iubiți ascultători, pasajul rezervat pentru ziua de astăzi se încheie aici. Observăm cu multă uimire și mirare cum oamenii din jur o suspectau pe Ana, trecuseră deja aproximativ 2 ani de când stătea acolo, și mulți veneau în jurul ei, așa cum a spus și bătrâna aceasta, își făceau de lucru pe lângă ea, adevărul e însă că ei o suspectau să vadă cum trăiește. Și ce frumoasă mărturii au depus despre ea. Ea vorbea despre Dumnezeu ca și cum îl vedea. Iubite creștini, care porți numere de creștini, indiferent de ce altă, expresie mai pui după creștin, că ești creștin ortodox, că ești creștin după Evanghelie, că ești creștin baptist, că ești creștin penticostal. Dacă ești creștin, porți numele lui Hristos, ai datorie să trăiești ca și Hristos care l-a văzut pe Dumnezeu. Dacă nu trăiești așa, cei din jur care auzind că ești creștin, venind la tine, văzându-te că trăiești la fel ca ei, îi induci în eroare și vei da socoteală lui Dumnezeu. Pentru faptul că ți-ai luat numele de creștin și sub numele de creștin ai dus oamenii la pierzare. În ziua judecății, oamenii aceștia care au mers la pierzare, fiind călăuziți de tine în mod greșit, vor veni și te vor trage de mânecă și te vor trage la răspundere. Dumnezeu însuși te va trage la răspundere și spune cum ai să răspunzi atunci? Cum ai să te scapi de povara vinovăției? Desigur. Nimeni nu poate să meargă la ea și să se scuze pe altul. Acesta este un mare adevăr pentru că Domnul Isus Hristos a lăsat cuvântul Său pentru toți. Dar trebuie să știm că purtăm o oarecare măsură de răspundere pentru cei pe care prin felul nostru de viață îi conducem greșit. Dacă ne numim creștini și trăim ca oamenii de pe pământ, atunci înseamnă că suntem niște mincinoși. Și ascultați numai puțin la Apocalipsa, capitolul 21, versetul 8. Să vedeți în rând cu cine sunt puși mincinoși. Citesc. Fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoși. Partea acestora este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Așa că oricine ai fi tu, iubite ascultător, o singură minciună, dacă ai spus în viața ta, Ești pus în rând cu ucigașii, curvarii, vrăjitorii, mincinoșii, scârboșii și toți ceilalți înșirați aici. Iar dacă ai numele de creștin, dar prin viața ta trăiești la fel ca cei din lume, deci ai numele lui Hristos din cer, dar trăiești ca oamenii de pe pământ, să știi că nu te așteaptă alt sfârșit decât iazul cu foc și cu puceasă. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm ca prin mesajul pe care îl vom asculta și astăzi, să ne sunt de bunătatea Ta, să venim la Tine, să recunoaștem adevărul vieții așa cum este, să ne pocăim, să primim firea Ta cea nouă și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt să trăim la fel ca Tine pentru slava Ta, bucuria noastră veșnică și bucuria celor pe care îi vom aduce la Tine prin felul nostru de viață ceresc. Amin. Să o Iisus. me cool Iubiți ascultători, versetul care îl citim pentru început este versetul 29 de la Luca de la capitolul 8 care ne prezintă împrejurarea izbăvirii îndrăcitului din Gadara. Căci sus poruncise Duhului Necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme, el era păzit legat cu cătușe la mâini și cu obezi la picioare, dar rupea legăturile și era gonit de dracul prim pustit. Spuneam că numai cine are putere poate porunci în așa fel ca poruncile lui să fie împlinite dată. Am văzut că Domnul Isus poruncea duhurilor necurate, poruncea bolilor, poruncea morții și la porunca lui nimeni nu se putea împotrivi. Cum poruncea el, așa se făcea. Și cine devine una cu el, cu Domnul Isus, primește firea și puterea Domnului Isus. Primește felul Domnului Isus de a fi în toate privințele, deci poate să vârși lucrările Lui. La Ioan 14, versetul 12, spune chiar Domnul Isus: cine crede în mine, va face și El lucrările pe care le fac eu. Domnul Isus, prin felul său de a fi, putea să poruncească dracilor și ei, neavând încotro, trebuiau să se supună. Lumina porunciște întunericului și întunericul nu îi se poate împotrivi. Oriunde s-a aprins o lumină, întunericul este risipit. Cum stau eu? Cum stai tu, iubite ascultător care te numești creștin, care ești lumina lumii cum ne-a numit Hristos? Faci tu lumină prejurul tău sau mai degrabă întunericul te-a pe tine și trăiești în întunericul păcatelor și al plăcerilor tale ca ceilalți oameni? Dacă ai ajuns să trăiești ca ceilalți oameni, Înseamnă că n-ai lumina Lui Hristos, ești în întuneric și așa cum am amintit și în deschidere, vei da odată socoteală. Domnul să ne ajute pe toți să ne cercetăm acum cine are pe Isus în el și trăiește la fel cum a trăit Isus poruncește tuturor poftelor lui pământești, tuturor dracilor care vin să locuiască în el, să fugă de la el și el atunci, eliberat de lucrurile pământești, de alergarea după lucrurile firii, poate să alerge numai după lucrurile cerești după ce lucruri alergi tu și eu de dimineață până seara. Isus, deci, poruncise Duhului Necuraț să iasă din omul acela. Prin faptul că era Fiul lui Dumnezeu cu firea, cu natura lui Dumnezeu și prin faptul că s-a supus în totul lui Dumnezeu, fiind una cu el prin ascultare desăvârșită de voia lui în partea lui omenească, de aceea Domnul Iisus avea putere asupra dracilor și asupra morții. Și noi, prin faptul că am fost născuți din nou din Dumnezeu, devenind copiii săi, una cu firea, cu natura lui, cu felul său de a fi, putem de asemenea să biruim dracii și felul de a fi al lumii. Dacă rămânem în credința ascultătoare de Dumnezeu, vom fi tot timpul biruitori și roditori, așa după cum se vede în întâia Epistola a lui Ioan, capitolul 5, cu versetul 4. Dracii nu se tem decât de Isus, de felul său de a fi. Numai în fața lui Iisus se pleacă. Cel stăpânit de draci locuiește în locuri pustii, adică pustii de adevăr, de dragoste dumnezească nepărtinitoare, pustii de roada Duhului și a felului de a fi al lui Dumnezeu. Dracul ține pe om departe de Dumnezeu. Departe de trupul lui Hristos de biserică, departe de lucrarea cea adevărată și vie a Evangheliei. Acolo unde nu este Dumnezeu, adică unde nu există felul de a fi în viață trăit, acolo este pustiu. Numai prezența lui Dumnezeu dă viață, numai prezența vieții trăite din Dumnezeu face să răsară și să rodească dragostea și adevărul. El dă fericirea și pacea fără măsură, acum și în veci. În versetul 30, aflăm că Domnul Isus se întreține cu îndrăcitul. Citim versetul. Isus l-a întrebat, cum îți este numele? Legiune, a răspuns el, pentru că intrasere mulți draci în el. Să știți că cel care nu are adevărul, niciodată nu se legitimează singur. El nu spune despre sine, eu sunt, ci întotdeauna se ascunde după noi suntem, lucrarea noastră, familia noastră, religia noastră, cultul nostru și așa mai departe. În problema mântuirii, a credinței și a legăturii cu Dumnezeu, omul trebuie să știe precis cum stă el, el singur, el personal, nu colectivul sau gruparea, sau familia din care face parte. Mântuirea se primește personal, nu în colectiv, iar judecata viitoare a lui Dumnezeu va fi individuală, nu colectivă. Pe o cruce nu se pot răstigni mai mulți, nici măcar doi, ci unul singur. La întrebarea Domnului Isus, dracul din om s-a legitimat cu numele Legiune. N-a avut curajul să spună numele lui personal. Dacă nu ai adevărul, poți să ai toată lumea de partea ta, să știi, ești lipsit de putere. Glasul sau sabia mulțimii nu pot nimici adevărul, chiar dacă pentru un timp îl prind și îl întemnițează. Nu te ascunde în spatele mulțimii sau al unei firme cunoscute, dragul meu, când adevărul îți pune întrebări, să știi, tot n-ai să scapi. Adevărul are o zi a lui, a socotelilor lui, și atunci nu vei putea aduce nici un argument. Predă-te mai degrabă astăzi, acum adevărului, recunoaște în fața lui, spune adevăratul tău nume și el te va izbăvi din orice robie. Deci Iisus l-a întrebat, nu numele Iisus, ci ferul de a fi al lui Isus? Viața Lui te întreabă și pe tine, care ți este numele? Singurul nume care poate fi al tău este Păcătos Pierdut sau Păcătos Mântuit sau Copil al Lui Dumnezeu sau Copil al Lumii Acesteia. Cine este Copil al Lui Dumnezeu seamănă cu Dumnezeu, are felul de a fi al Lui Dumnezeu și lucrează la fel ca Dumnezeu. La ce? La mântuirea oamenilor la izbăvirea lor de sub puterea lui Satan. Dacă pot să mă legitimez singur, pot face parte și din colectivul lui Dumnezeu, adică din trupul lui Hristos, din Biserica Cea Vie. Numai cine a venit el, singur, în direct, numai el personal, la Domnul Isus și prin credința personală în el, în jertfa lui răscumpărătoare, a fost născut din nou, numai acela poate fi mădular în trupul colectiv, în trupul lui Hristos, în marele popor al răscumpăraților săi, popor alcătuit din indivizi, din fii ai luminii. Dacă ești rază țișnită din soarele neprihănirii, atunci ești una cu poporul luminii. Și atunci lumina este numele tău. Iisus este lumină. În versetul 31 aflăm cele ce s-au petrecut după ce Domnul Iisus îl întreabă, el își spune numele Legiune. Citim versetul. Și dracii rugau stăruitor pe Isus să nu le poruncească să se ducă în adânc. În înțeles duhovnicesc, dracilor nu le place adâncul, adică nu le place adâncirea în adevăr, adâncirea în sine, adâncirea în scripturi și în lucrările lui Dumnezeu. Ei vor să stea la suprafață, le place superficialitatea și de aceea rămân draci. Dacă ar adânci lucrurile, dacă ar cugeta adânc la adevărul lui Dumnezeu, ar ajunge să-L înțeleagă, ar vedea că nu este altă cale spre viață și fericire decât ascultarea de adevăr, supunerea față de Dumnezeu și adâncirea în Dumnezeu. Atunci n-ar mai fi drați. Știți când și-a venit fiul risipitor în fire, când și-a dat el seama de situația în care și-a găsit drumul la tatăl? Spune cuvântul clar la Luca 15, și-a venit în fire, adică s-a coborât în sine și-a început să cugete în adâncimea lui acolo la lucrurile de acasă. Imediat și-a dat seama de situația în care este, imediat a cunoscut drumul, s-a întors acasă și a fost izbăvit. Dacă ne-am face timp să cugetăm adânc la cuvântul lui Dumnezeu? Dacă ne-am luat timp de meditare și a merge în singurătate, fie acasă, seara, după ce s-au culcat toți, fie în cursul zilei, când avem timp pentru așa ceva, să mergem să cugetăm în taină, într-o pădure pe munte, și să cugetăm adânc la lucrurile lui Dumnezeu, o, ce viață minunată am duce! Cât de clară, de limpede și de ușoară ne-ar apărea atunci calea lui Dumnezeu! Din nefericire, însă, Satan știind lucrul acesta, ne dă foarte mult de lucru, ne dă de lucru chiar, așa zis pe ogorul Evangheliei, caută totdeauna să ne țină concentrați și ocupați, numai nu cumva să stăm în liniște și să adâncim cuvântul lui Dumnezeu, că își dă seama că în momentul acela aflăm izbăvirea și ne pierde de mușterii. Omul rămâne în stare de drac, de vrăjmașa lui Dumnezeu, pentru că nu-i place adâncul, nu vrea să cugete adânc la cuvântul lui Dumnezeu, prin care poate înțelege calea mântuirii și a vieții veșnice fericite, prin care poate ajunge un om nou. Așa cum din fiul risipitor, dintr-un om ajuns la porci, care nu putea să mănânce nici roșcovele care se dădeau, nici lăturile porților, ajunge în casa tatălui său un calitate de fiu, cu inelul în mână și încălțăminte în picioare și în mijlocul bucuriei. Mă gândesc adânc la cuvântul tău, scrie psalmistul la psalmul 119, 148. Robul tău cugetă adânc la rânduirile tale, versetul 23 acela psalm. Tu cerca adevărul să fie în adâncul inimii, psalmul 51,6. Așa spunea psalmistul sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului, Ezra 7,10. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri, scrie Eclesiastul la 1 cu 13, este vorba despre Solomon. Și atunci a ajuns el la concluzia că totul este deșertăciune și goană după vânt. În momentul în care îți pui inima și cugeți adânc, cugeți cu toată seriozitatea la toate ce se petrec în jurul tău, ajungi la concluzia aceasta că totul este deșertăciune și goană după vânt. Iar la Iacov 1 cu 25 în noul testament citim, dar cine își va adânci privirile în legea de săvârșită care este legea slobozenii și va stărui în ea nu ca un ascultător uituc ci ca un împlinitor cu fapta va fi fericit. Cel căruia îi place să se adâncească în cercetarea scripturilor și a tuturor lucrurilor? Să știți, acela ajunge să cunoască adevărul despre Dumnezeu și despre sine în același timp. Pe Dumnezeu îl cunoaște ca pe Creatorul Sfânt, iar pe sine se cunoaște ca pe făptura care trebuie să se supună Creatorului. Acela care se adâncește în cercetarea scripturilor cunoaște harul mântuitor al lui Dumnezeu și se cunoaște pe sine ca păcătos pierdut care are nevoie de acest Hart minunat. Adâncirea scripturilor și împlinirea lor cu fapta trăirea lor în viață te strămută din împărăția lumii păcatului în împărăția minunată a lui Dumnezeu. Adâncirea scripturilor te smulge din starea de vrăjmaș a lui Dumnezeu, din starea de drac și te face un copil iubit, al lui Dumnezeu, te ridică la rangul de prieten al său. Dracii, deci, rugau stăruitor pe Isus, să nu le poruncească să se ducă în adânc. Aici este vorba de locul unde stau îngerii răzvrătiți, dracii, un loc întunecat și depărtat de Dumnezeu. Cine dorește să cunoască mai mult, să citească la a doua epistola lui Petru, capitolul 2, cu versetul 4, și la Iuda, versetul 6. Acolo ei stau așteptând judecata cea dreaptă. Domnul Isus nu i a fi trimis cu plăcere pe acești dragi în locul lor pentru pedeapsă, însă ei nu l-au ales, prin starea lor de neascultare, pe Dumnezeu. Locul pedepsei nu ți-l pregătește Dumnezeu, ci tu singur ți-l pregătești, dragul meu, dacă nu te întorci la Dumnezeu și dacă nu-l primești pe Domnul Isus ca mântuitor al tău personal. Domnul Isus a spus ucenicilor, mă duc să vă pregătesc un loc sus, în casa Tatălui, nu în iad. Locul în cerți îl pregătește Domnul Isus, locul în iad ți pregătești tu dacă refuzi pe cel al Domnului Isus.” În versetul următor, versetul 32, citim. Acolo pe munte era o turmă mare de porci care pășteau și dracii au rugat pe Isus să le dea voie să intre în porci. El le dă voie. Se poate întâmpla ca și pe muntele cunoștinței Sfintelor Scripturi, la fel ca odinioară pe munții Țării Sfinte, să fie porci, adică oameni porci, însă ei, în necurăția lor, nu se pot bucura de priveriștea pe care o dau înălțimile dumnezeiești. Ei s-au suit pe munte numai pentru folosul trupului și nici de cum pentru folosul Duhului. Dracii se rugau Domnului Iisus ca să nu-i trimită în adânc, ci să le dea voie să intre în porcii care pășteau pe munte. E o plăcere a dracilor să intre în porcii care pasc pe muntele cunoștinței literei Sfintei Scripturi. Acestea sunt oamenii care umblă după slavă de șartă și după câștig mârșav folosindu-se de lucrurile lui Dumnezeu. Dar nu ascultă de Dumnezeu ca să ia chipul lui și felul lui de a fi. Iubiți ascultători, încheiem aici programul 111 cu a vie că toți cei care am ascultat programele acestea, Cuvântul lui Dumnezeu, îl primim în inimile noastre, cugetăm la el în adânc, ne facem timp pentru aceasta, devenind și trăind drept copii ai lui Dumnezeu, pentru slava lui și bucuria noastră veșnică. Amin.